دا هر قسم اسلامی که سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی که سٹ مرکز دا قیسخوانه بازار شاته پی خور خار الحمدللہ الذي خرق السماوات والحرض و جعر ظلمات والنور سلمان لذینک قفرو برفیم یادیلو هو اللذی خرقکم من طیل سلم قضا عجر و عجر المسلم منعن لغشم عنكم تنقدموه واللہ بس سماوات و فدار دیال مسرکم و جعرکم ایرام وما آتا تيهم من آيات ربهم من الملائكه انهم مريدون فقد كذوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم العذاب سورته نام مکی سورت ہے نزول کے پس سورت ہجر نام دین جت منظور کے کچھ سورت ہے سورت فاتحه یو بقره د آل عمران د رې نساء سلول مایدا 15 دا 15ه سورتونه د شو او دا شپږن سورت ته په 12 د ترتیب د سور د قران ان ترتیب کې شپږن دي یو سورت مقصد نه د شرک مکمل شرک په قسم کړي او یا اعتقادی عدویم فیلی اعتقادی ته ہوئی چه پذرک پاکیدہ کې دا غشر کوکی متکافر شد خواہ کتب پیخ لوگو دے کونو خوزے تا عملو کے او کونو کے لیکن پاکیدہ کے او سرے چې بغیر دا لان برسو ولی نبی فرشتاس تورے ارسو چوی بغیر د الله نه برڅوک ځما په حال پیه اوه تدار شپه تا نو دې توي شګ فل علم د دې عقيده چې دای خیال کې راو او را عقيده کې راو نه را کافر شه اپد حکم نه کافر جای شه فل ترا قشو مالې حب شو برباد شو دا نه پاکيده کې دا او ساته چې بغیر د الله نه برڅوک تکر او ورکول شي جاوی ته فارابای کې تصرف او یوه واګداری اختیار دا کې دو ساتي چې کله دې زیارتو می جنډا دس شهر اڑ نده ماته نقصان را کول شي یا جماعه د جا نظر نیاز مقرشی ور نده نقصان را کول شي نده توای شریفه تصرف فدعا دې توای چې سړی دا کی دی چې کله ز خپل پیر امداد کم او اواد او توکم ناغرا رسید پر عبادت دې توي چې اغه د عبادت قسمونه سونه چې الله لخاص دي لکه سجدا شو منخت شو شو دا عبادت بل چالو کی نه دې توي شرک اعتقادي ادم له شرک پھیری له کمایده کې من تیر تا اغه سونه الله لخاص دي لکه نظر عبادت ته خاص الله راوي کې او ته دې ورته په نوم عبادت ته د الله خاص ده او ته بلته ته سجده وکي نو په دې سورته رد شرک مکمل دوی سيده سورته اول سر کې یو اتل سايتون دي اپ دې اتل سايتون کې رد شرک تقاضي دي اغه صفات چې الله له مناسب دي اغه مخلوق له کول په سبب داغه عقیدې سره مشرک ګرځي نو دته وایي شرک اعتقادي بیا دی وصل نو له سماات تر اخره پورې رد اغه شرک فعلی دي اغه کارونه چې مشرکانو وبقول چې په سبب داغه اغه مشرکان ګرځیدل نو پا اخر کې دا غیر رد ده د صورت مقصد رد الشرك مکمل اغه صورت قران کې چې پاغه کې د شرک مکمل رد کیږي اعتقادي او فعلي اغه صورت یا نام صورت چې داغه د شرک رد کې ډېر دلائل عقلي الله ذکر کیږي اغه دلائل اغه دلیل چې عقل منی اغه ډېر دلائل چې بل صورت کې ذکر نشته بن زیرش ادلعه عقلیه په صورت کې ذکر کەی رد د شرک چې استاذ د شرک د اقل نه خلاف دی اقل پرې ګوار دی دا انکه په کې اقسام د د شرک تقاضی ذکر کەی مکمل یو رد کەی د شرک فعلی اخر کې اودشل کې تقاضی رد کەی به اقسام هہ ان رسول قسمه شرک یوتا چې په ارصو په الله دی او بغیر د الله نه بل څه کووندي دارتې په پینځو ځایو کې مفصل چالم پارس الله دی او پارس په دی اول رد کې په دریم آیات او دا ثابتې چې پارس په دی وهو الله په سماواته او یا علمو سرکم و و یا ما تکسبون د انسان ټول کارونه د ریسمتي یو د زړه چې په ځړ کې خبره دې ته سر ادم دوخله چې دوخله نبارشي دې ته وایي جهار ادم د کوونو چې لاس مو کوزي خلاص شي واخلي شي هو یا په کولاجي نو د انسان اعمال د لري قسمت دی یو د زه ادم دخلي ادرند ادمونی په دې درم آیات کې په دې درو وړو الله وی زپوې یا نمو سرکوم او جاهرکوم او یا نمو ما تکسفون او هذ الله په شي باندې رکی قوله الله پا شي خلينه اوکي قوله الله پا شي باندې چن دمونه باندې پارسه پوهي يو الله دې په دې هر سه پوه يو الله دې او په غير د الله نه بل څه کو نه دې جي ته علم كلي الله لرا دا علم يو الله سره ده او مخلوقات خو ظاهر پوئی گی او چل ظاہر نئے بار کې نبین پوئی گی یو ذل اس بات کلی اللہ علاو شر بے ادویم ذل کئی پنزو سمعیت کے شپا ار سپا ٹول کارنو دری قسمہ دی یو دزلو چپزلو کے خبری دیتو وی سر ادویم دخلے چھ دخلے نبارشی دته وځهار ادم د کوونو چلاس مو کوځي خلاص شي واغلی شي وینی یا په ټول اجي د انسان اعمال دا لري قسمت دي یو د زړه ادم دخلې ادرند ادمو <تصفح> په دې درې آیات کې په دې درې وړو الله وځپوې یا نعمو سرکوم او جاهرکوم او یا نعمو ما تکسبون او اذا الله پاه شي باندې رکی ساته او ده الله پاه شي خلينه اوخه او ده الله پاه شي باندې چنتمونو باندې کې هر څو پوزي يو الله دې په دې ارص پو الله دې او بغير د الله نه بل څوک ونه دې دې اثبات تا علم کلی اللہ لڑا دا علم یو اللہ سفرے او مخلوقات کو ظاہر پوئی گی او چل ظاہر میں باہر کے نبین پوئی گی یو ذل اثبات تا علم کلی اللہ لڑا بیاد بیم ذل کی پنزو سمایت کی شپا ارس پو اللہ رے قل لا اقول لكم ان دي خزائن الله ولا علم الغيب دا دیم زل الله ثابت ای ځان له علم ان فی قید پیغمبرنا جره بهدار د مخلوقات ته نبی علیہ السلام دی اغه عالم الغیب نه دی اغه نه په فارسی ا پیغمبر ته امر کوي قل اقول لكم نو ان امتص جمازه غزال اقزانی دی یانه ځکه جال او کوم نور کوم چې مشرکان وې زمي نه ني دي نه ني تیری اموږي ګانو ایسته په لاس کې ورسې نو پیغمبر اعلانو وکا اعلان ده د خبره وکا لا قل لكم ان دي خدای نور الله ولا علم الغیب هنو په ام په شي باندې چې معنی پړټ نه ته ان اتبع الا ما يها الى زيد ما ته خدا کم امرو کی نزاغه پسروان عالم الغيب نیم ذاتي الله کم امر کوي نغې پسروان او درم زل یو کنج پیتم کې وعنده مفاتيح الغيب لا علمها الا هو ايندهو جرمجوري مقدم کړي خاص الله زغات جان الغيب دي دا کونځانه ورې ذکر کي اشاره ده ته چې علم غيب الله په پرزادگي بند تړلي او دا سي بند لکه تاسو چې یو شیب بندوی صندوق کي او تالو ورته او توجه او اگر تالو کونځانه ځان سره ساتي نو دا وي علم غيب په ذات تربعت عزت کي بند شي پارس په او دې ته الله تعالی جوړي لا نو چې څوک د دا داوا کوي چه او ما تو مپت یا داد آو که چه فلانه ام پوده نو اغاو دخدای دلاصنه کنجانه واقستی اغاو دخدای اغاو دخدای تالای ما تکا مطلب دا دادور تاکیر ذکو که چه گور علم در دا لحظ داکی بنده اغاو سوگ داو که فلانه پرس پوده نو اغاو دور زیاده او لقد خلدت लास्ट دنیا نے کو دور واغستے اطال العلماء اگر صفت تو خایتو به علماء معنی دارہ قلنا كلكم عندهم مفاتيح الغیب لا یعلمها الا هو یواللہ کوئی یو اللہ زړګی دنیا نی لا علمها الا هو نه پویږي پر یو الله یو او بغیر د الله نن بلڅون لیکو نو کوڅو دا کیدا ساتي چې بل چلا طاقت شته بل څو کو دے نو تعلیم ا دي او بیا سلورم سلو سلورا ویات قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده هو د الله په شي چې پورتي دي مخلوقات نه اجیګم نیسرګن مخلوقاته الله پر سپوهه عالم الغیب والشاهد او پنځم ځل د ابراهيم علی السلام بیان کې اتایم ایت واس عربی کل شاین المال طالذی ذمارب دارشید پوهه بل سلطان لری اصل کې واس اراضی پښسامو کې واس ال اناو نو اشاره دی تر څو څنګه او بندي نو علمی غیب دا لحظات که منده دا دبل چانیش ده دا پینزز علا نفد علمی غیب د دا مخلوقات نا علمی کلی اللہ لحظات که چه او دا مبدد شرک دا مشرک چه شرک کئی دا وائی چه زمان دا سوک چه رامدد کب نو دی ما پو ده او دا تا زمان حال دا د شرک رنبی پوڑای دا, شرق دا, دا, شرق دا, پوڑا دا. چې کله دا کید اوساتی چې بغیر د الله نه پرسک کوولې نو چې دا اوساتی نه به دیم شل کی دیم شل تهي تصرف د داوی ته د اختیار شته جل جوړ کیور کولی شي نو دیم په دې صورت کې نافذ شرف تصرف د لسمات نه شروع کی اول لم ما فی السماوات والارض او د چا اختیار کیدی برکت قل لله نوعه الله اختیار کی دی یهو دا اختیار کی دی نبول چاہ اختیار کی ندی اپی ادویم ذل ولهو ما سکنا فلیل والنار ووو السمیو العلیم ادو خلای طابدار دی آغا سوک چشپکی دی اکراز زکا بعضی مخلوقات بانده روز دا لکا منگا اپا بعضی با اسپای لکا امریکا مطلب داده چه زمانہ کې څوک دین وغه د خدای منقات دي د خدای اختیار کیږي دین در وله ما سكنه په لاله او النار ابدريم زل ولسمت وايم سس الله بذرن اكوته الله تا تلونه نقصان بادرا چت کی صرفو کی یاله کې در نونیشته کون کې دې مراد دې تکلیف بيداله نه بل څوک او نيشته ده پادر ذمہ خدا وايي چې زو یوازې مراد ورکم زور نه کوي لوګونې مراد شيراولم مامونی شه لا کاجب لهو الاهو نيشته پر انس تون کې دې بيداله بل څوک یو ز پر انس تون کې اب غير زمانہ بل څوک پر قضا مرض راولم تکلیف راولم نو د دې لر كون کې بيد الله رحمتو پېشته آسنورم ذل ات اوس رختم قل راتكم ان اتكم عذاب الله بغت تن وجارتان اوایا قضا د خدای سرګند راشي یا پټ نو سولږي د لړل کی نشي رکو جوړ کوله آ مزاق عذاب الله را ولی نو دا عذاب بغیر د الله نبل برسو نشکولې یو الله دې چا دا عذاب را ولی حاصل رمز سم کې مخه پیغمبر ته وی چې اعلان وکم از غنښتې او زو پس پوئم نو دا ان کې شرف تصرف کې پیغمبر ته اعلان وکم از اختیار نشته اته اتپنوسم الله وننده ماده سایو نبی لقضي الامر بيني وبينكم خلق التعلان كما ساق عذاب و جتا زغادي نما براسته او punish دما سره عذاب عذاب یو د الله لاس کې یو د الله لاس کې د خرا لاس کې دا یو د الله دماغ پر اختیار کیوئے نماغ با اس عذاب رہو لے گرہو خود دماغ اللہ اس کے عذاب نیشتے ہیں دا یو دا اللہ اللہ اس کے عذاب دے اب غیر دا اللہ نا برس اتنیشتے دارنگی عذاب الله رلکی قل من ینجیکم آئے تو دریش پیتا و آیا سوک بخلا سی تاثر را فضلیاب کی پوچکی چگرہ مدد کوئی یو اللہ قل اللہ نجی کم و من کل کربین اللہ خلاسی دا دو قسمہ رد شرف یو دا چعالم پارشی اللہ رے او پغی دا پینجزایا ادویم رد شرف تصرف واد دار متصرف یو اللہ او دار زین کی پیغمبر تا وی پیغمبر تعالی مل او پیغمبر خلق توه زما اختیار نشته متصرف یو الله دی دیم شرک په دعا رامدت کول چې مو شرک کوي رامدت شې رامدت شي نو دی شرک رات کئ چې رامدت کولو مالک یو الله دی او صلیختم ختم کی شروع کئ بل رایتکوم انتاکوم عذاب اللہ تتونسا اغیر اللہ تدون کہ راشی نبل برا مدد کوئی نبل بستا سم کی بل برا مدد کی نبل بستا سم کی اغیر اللہ تدون بیدال بل برا مدد کوئی بل سوچتے چتاسو اغتو آزو کی چرا مدد شرا رسے یو الله برا مدد کی ایو اللہ را مدد کی ایو اللہ استاسو کار کئی دارن کی دلش پیتن کئی قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ذُرُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ تَذِرُنُو تَذَرُنُو خُفِيَا سُوگ در جتا رکلا سئی غلرا یو اللہ را مدد کی درا مدد کوئی غلرا یو اللہ رے اواغ اللہ را کی بغیر دا اللہ نا بل را مدکول ہوا نشتے یو اغطا و فریاد او غبر رسی او بیاد پیغمبر تا امر او آیا بید اللہ نا بل را مدد کم یعنی دا شرک رد کئی نو دارگی دا پیغمبر دا خرنیم رد کئی آیت یو آیا قل اندو من دون اللہ ما لا ولا ذرونا و را مدد کوم بيد الله نه چې نه را شي انو نقصان دف کو بل را مدد دا در شرکا یو دا چې په ارص په و دے الله بل سوق نه په وا ادويم واغدار فارسی کې متصرف پاجي کې دے الله ابل سوق په نه متصرف نيشته درم پم را مدد یو الله لایق نه دے الله یو اب بلسوکنیشتے اب بلسوکنیشتے اب بلسوکنیشتے اب بلسوکنیشتے پیغمبر نے اکرا عالم الغیب نیم متصرف نیم مدد کولوالا نیم رحمتت کے گیمتنا مددنا دارنگی شرک فی العبادت آغا طریقے تیدہ اللہ صرف خاص کی آغا یو الله را پکار دے یو اللہ را آغا مددگار دے او دے عبادت میعز کے گنگ آیتون رازی او دے آخر ختمی کہ عبادت یو اللہ لپکار دے عبادت سو یعنی پو پارس گنل یو رحمدت کون دعا اواقدار پارس گنل یو او دے آخر کی خلاص آیت یو سر سره کې قل ان صلاتي ونسو نسو کوي زبheta اعمال قربان الجما او ماحيي او خير زما ماحيي جن او مماتي انصان زما لله يا ذا الله التيعي رب العالمين لا شريك له وبذالكم مرتو ما ته دا مسئله ویلوه وانا اول المسلمين دارنگی صورت که ده مشرکینو اغسلو رلی راخلی مشرکین پر نیکانو بندیانو سرا ده ابراہیم السلام پر بیان که دارنگی رت پر مشرکینو دستورو ده ابراہیم پر بیان که چه دستور را دی کرو دارنگی مشرکین چه نیکان بندیانی نولیو دا غیرت فرشتین نولیو او صورت کې د مسله د توحید ذکر کوي څو زرا سر ز تلک عاشتون کاملا په لزای کې مسله توحید یوز الاول الحمدلله استاینه مكون زو خوای یوالله چې دا استاینه کوم صفات توخلای ته د هم پیدا کړم تر زړه کې لا الحمد لله ادیم دل ولسمایت کی لا کاشف له الا هو نشته لګونګره مصیبات مگر الله الحمد لله لا اله الا هو لا کاشفه لذر الا هو یودن الحمد لله ادیم دل لا کاشف له تمیر درت راجید لا كاجفا للذرر الا هو نشت مددگار بغیر الله اللہ نبن ابین الوسم عید قل انما هو الہو واحد لا كاجفا للذرر الا هو انما هو الہو واحد نشت لرکون کے دمارز اللہ هو مگر یو اللہ انما هو الہو واحد اوआमزه چې مددګاری کېو دي دا درې والا یا چاته الحمدلله لا کاشف الاهو انما هو اله واحد یقینا حاجت سرکول والا یې کېو سرورم دل د سر ختم کې الحمدلله رب العالمین نستعين بکون درب ذ مخلوقات يو دوخاي نستعين بکون دا صلو ورس وزائی کا الحمدللہ لا کاش بلج لہو اللہ انما ویلاؤں واحد الحمدللہ رب العالمین لائق تے حمدن دے اللہ جرب تے مخلوقات تے آغا اللہ جلے مصفت یو آغا مالک تے حمدن دے آغا دے اب پین زمزل آئے تو دریو راکے زالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو او ذات کی زور ہے الحمدللہ لا کاشف الہ الا ہو انما او واحد الحمدللہ لا الہ الا ہو بیدہ اللہ نے برمردگار نہیں سکے ہم کے یو سد یو خود سبحانہ وتعالی امی جفون الحمدللہ لا کا ای وله الا هو انما وله واحد الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يشفون اش بغمزل لا اله الا هو خالق كل شيء ومزل ابا تمزل ايات الرسول لا اله الا هو الله لا اله الا هو. نشتہ آجت روا فیدہ یو اللہ مددگار دے ایو آجت رب بلزت دے لا الہ الا ہو ابین احمدن تعالی و اطلما ارمالیکم ربکم اللہ تشکو را شہی چاہاں اصل مسئلہ ہو بین کام اللہ تشکو بیشیان خدای صلی اللہ بنشری کو یو اللہ برا مدد انا لا صنزل اخرجه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دا یولس داویر توحید دا ټول سورته چلو نه پد یولسو ادا یول شکرکه مزام پد دی اوس اوله ایا الحمدلله شکر ده چې جون دې وکړو رزق دراکو بودا دراک رہا سترگی دراک رہے غلق دراک رہا, رہا، خودے دراک رہا اروغ موٹ تیساہ زم لا کاجفہ لہو اللہو شیخ خان کی موسکی ذکر اسکار کی وزہو ہو مطورتہ ہو سم پروہ اکران لا کاجفہ لزرر اللہو پڑ لا الہ اللہو لا قاجفة لذرر إلا هو لغن ده دور وار کے جلائشتر لنبدوڑی جئ لا قاجفة لذرر نشت اپرانستن کے ده اس مرل ده اس تکلیف إلا هو هو کا تا سورة نام ندلو ستشستاد رسمشی اتا خدو سورة نام دا لس آیتون اندی حد کلی لا وزیفة کا لغن ده اکا ما دای ان سې د سړي کې تاویر دی ماو وردا د سمې د شر او ياسونګه آل. کا الحمدلله لا کاشفه الحمد للضر الا هو انما واله وایت الحمدلله رب العالمین سبحان الله وتعالى مجنون لا اله الا هو لا اله الا هو لا شريك له انما احيا وامات لله رب العالمين لا شريك له دا لسه د رکه او په دې د لث د کده صورت یې نام صورت چې مشر کې لرزوله ده او اوزین ته توحید ورته د نن کړه ده په قران کې لوی صورت پر دشر کې او کثرت د دلائل ادمشکین وسلو ورغه اقسام سرور چا چا کستوري د مالت کول چا ګفرشته او چا ک په یانو چا ک نکان بنديان اگه صور ورال آخری حدیث صورت کرت گئی او کسرت تا دلاؤ اکلیو ذکر کئی دا صورت پده منتاز دے او اگه صورت چیو دلنا دلشو حدیث کرتی سورت امام چی راتو ناویاد رفا رشتے پار دے احترام جدی سورت جبریل سره راگلے چی دا دیر لوی صورت تے اور دا اصل مقصد دے چی انبیاء علیہ مسلم پی اللہ را لگلیو او دے پارا لگلیو انجد خلق و ذلن شرک لڑکی انجد دا سورت پا ما سباقا تنویر راستا جہار تا حل حرمتو پی جندلیو نعوذ اغا اصل عقیدہ سمکا جہار کلا جہا دو شو امور منتظمہ پنیسا او دانگی جماعت جوڑ شو رد شوبه د دو عیسیٰ علیہ شو آل عمران کې اپلیتی دو آلی کتابو اومور محسوست بیانشون چی دا کل شویو ندا صورت بیتافرے گو کرا شو سخاصن مسئلی توقع کیو چی آغا شرک لن کئی دولی او ذین که توحید دن نکئی آغا داس صورت آغا صورت چی کې د دو مشکینو در اعتراضو ندی چونکی صورت رد شرک بے نو چې کیم بلوشوی درویش ز زای ک تاسو وګورئ قالو قالو اعتراض مې کړي کل اعتراض کړي چې پیغمبر څنګه کل اعتراض کړي چې کتاب څنګه دې اکل قالا سروي دا قالا قالو او مایات کې وګو ولونا ضلنا علی کتابا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْنُ مُبِينَ کِتَاب پور دروغو ای پیمان من کتاب راولے گا نو دیبا پیزر اعتراض رو کی داست جا جو مازو دی منگر باندے ہوکو منگر پدی جا نو کل اعتراض کئی پا قرآن چرا قرآن ستا دزان نجو کر دی ادا قرآن درس ندی او کل اعتراس کئی پا پیغمبر چه پیغمبر رشتی انہیں دے کل اعتراس کئی پا او کل اعتراس کئی پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه تو پیغمبر درستنے آئے تو پیل رشتم حتی ادا جاوک یا یادلونک یقول یا الذینہ اپارو ان ھذا الا شهر مبين اته قران ته جادوئی دغه پیغمبرتا دا رنگ چې ته کله دا مسله بیان کی نو تا توکل وای یاره جادوئی ورسره نو قولی خلی اپ هغه سجادو سری پکړه داخل خلک لوي کوي په خوا به وي از دور سره مشکل دی مویز دی دا ورکی دم کی منګه مخفلنه مومونو طالب زده زره اکلا اتراس کی پر پیغمبر او کلا بابیات چغی ہوئی او ہوئی من سپگن پواف کی لفقالو یا لیتنا تویشتمایت کی اکلا وی جون خدا جون دے وقالو انہی اللہ حیاتون الدنیا آتیو کم دیر وقالو انہی اللہ حیاتون الدنیا جون دے نجون دنیا دے ده د مننه من کوي دانګي دا قالو او قالا دا درويش زاید ذکر کری اور تو او پیغمبر تاوی اوایا قل اوایا دا جواب 30 ته زاید ذکر کړي دا غي اعتراضونه درويش او جوابونه درش پته زکه د نبوت عمر او کالا نو مطلب دی ته چېا درويش کالا ستا عمر دی تو عمر ودا بیمه نه اعتراض کوي او بیتا جوابونا تو مر با تجوابونا که توقع رکی گینا اغا صورت چپاغے که مناظره اغا مشرقین و شبھات رد کئی اغا صورت انعام زرکشیم لکلی دی که وصله علم کلام گوری نو صورت انعام دیو لی قدی صورت کے دی مشرقین و اعتراضون جوابونا دانگی صورت کے قصد تا دلائل گن ذکر کئی یو دلیل خلقت سموات او الارض دم الذي خلقكم من بين دم الله في سموات او دا ټول دلایل د دې ذکر کوي دا رنګه سيرو في الارض فرزو منظروا كه وكانا اقوات المجرمين صورت کې اجزي ذکر کيده مخلوقات او عاجزی ډېر په بد الفاظ عاجزون دي او نور د عاجزای وګړه لکه 11 لسم کې ذکر کړي قوله غیر الله اتخذ الین فاتر السماوات والا قادر وهو يطعم ولا اطعم الله تام ور کوي ولا اطعم الله ته تام مطلب سره اغه تاسو چې مدد کوي کوی نو هغه آدای تعبیر دا غی قباحت نه کړی په داس لفظ سره چې لفظ ده شرافت مطلب څه تام کیو چې نو کېدای سجور بول مطلب دا دی اغه تی چرامت کې غوغل کوي دا شو د الله ز تامه ذکر یو تی رانړو یو تیمو يرارو اغه تی چرامت کې اینو اغا خوندورا داغی گیرد کسی دی بولا دا اغا داغی نا بول لوی بول لوی بولتی نا زی و هوا یوت امو و لا یوت ام دا اغا داغی او که اغا تیچ رامدد دا دلنگر خرده دا نا آلنگر خطاورده دی ولا یوت امو پیر خلا لنگر چلی چی تو وطورنه کی نو داگل انگرنه چلیجی نو دلوی سرش وی کاغلوی سرش مانا ایداشوان دا دلال پدایش تیل کراری چه مخلوقات طول متحوم خوراک ورکڑشوی دے او طول تاعم دے خوری نوارا مخلوقات چه روڑای خوری خوراک کئی ناغخ ورزق نو داغه طعام بول گردی نو تاغره مدد که شرم طال اندر او داغه لنگر خستا پیسو گردی نو دالنگی اطلا سمایت و هو القائر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر اللہ ده دورور اغده حکیم الخبیر نو قائر دورور رب العزت تپی خود حکیم الخبیر دالنگی اطنم دلیل آیتا اتم درشم واما من دابتن فلاد ولا طایر یتیرو بجنای الاون امسالکم دنگر داسمان ز مگی تر زده مارغان اساسه تولو جوړه دو زور کوو تور ذ خوراک یو دو خوراک زماره او تولو د تاسو ز پری فولم اغه مر مرزوق مطعم چي داغه غوکسرګه ته در کوم آیت سپښته لیدم اریتم ان غذل لازم کوم ستاركون دا غل چا ورګی دی ابیا ورپسی اریتكم عذاب الله بغت تنوجراتن عذاب سود د بچی ز عالم پار سودي ز ادا کرنا نبل سوګي چې ته رحمت کې ابل پارس پوزیم آیتو یو کنش پیتم پارس پوزیم کتاب مبین اور پسیبل و هو اللذی اتوفا کم باللید دشپی چاپ قبض کریئی خوب جاراوستو و هو الفوق قائر فوق عبادی و یسو را لیکم دا سوک پر استیرا لگی قل من یونجی من ظلمات البر والبحر پوچھا لون دا سوک دیدی دو بولو نقلہ سئی یو اللہ مددگار دے اب یا آیت دری ہویا خلق السماوات بالحق چاپی را کری اثمان اون ازمکی ویو میں او اغا اللہ چراغ پا کن سرا ارزبانی کی گئی چراغ پا کن کی داشتہ دلالی بوچری نا عطا چی سوکینو داغا سکرشمو خوخای نو صورت کے کسرت تا دلاؤ اکتی ہو دے دارنگی صورت کے دمشترکینو اگا سرورو اگا غرے ذکر کے پرشتے دی محتاج نو لے را جن دی محتاج نو لے را ملد دی محتاج نو لے را ملد دی محتاج نو لے را ملد کوئی ایجوز دا انبیاء و ذکر کے دے بھائی مرے اسلام داگه دستورو داگه دا, دا, دا بیان د فرشتو روستو از جناتو طول دی معتاج نقل حرامدت کے سیقتی صورتو لرد شرک واسبات توحیدی بالعدلت العقلی صورت چاگه دا شرک دا رد دا پارچلو لشه دی صرف او پاغی کی دا شرک رد اقسام دي چا اقسام دا شرک رد کی او پا کسرت تا دی اللہو ذکر کئی اغایو صورت این دا صورت اغا معظم صورت تا دا قرآن مجید او پا کسرت تا دی اللہ صورت انشاءاللہ جزو صورت خلاص کم نزو بیالغون تنویر کم لکم کی ما بیا کم او بیا د دا لائرخ امتاس معلوم شوی میل میل دا ترجمه کی بزن شاندی کم جدل تاکی ایک تور مسئلہ پیش کرا او دلیل اسم پیش کرا کسرت تا دلاؤ ازباق تا مسلے پدی صورت کی کئی منگ صورت انام رستو غرماوہ نوازلت سے لخوب راگئے نو منگی غریمت ہوگا چیرہ دیگو سرکی گئی کله دکا دا سارنا ترمازی گرہ با نو لنگی با کل اکل راگئے خوکی لنگر ہو طالبان منگ پی نشپک بھونگ جید نو آگا بایٹ اولائی تیار دن منگو بای شکر دیرنگا چې دنهغه د خلاصکو نه دسترکیږي انا بس کوي انا علંગી ډېر له علمو مال فیره غنه ویلو ډېر له علمو هغه خبرې نو کولی علنجر به په هو دا و توګه سولوي ډورای په هو لا ډورای سوا غرم دادرس خپل کېد او مشن کېد مشن دا سخص هیڅ کوم دی چونو دل ویلو لیدل انا دمه هغه مون په زميشتي پاس یو دل دي ديو په زميشتي مون ووهنه ولي دي هغه باراغه وی لړاي تیار ده سرتنام مستيش مون قران شریفونه کې کنه اغه څلور کسو کې تسبيه باراغه چاري کې دي او ټول مې بيز څخه تل او کل کله مون قران مون کې کېو نو روزو بشو دي بشو نه باړم هغه بدا خل نو پوږ په دې تړګي کې نه مونږ قرآن کې و لړ وروړم خو نه اصل په کې پښت ته وتلول په ما زادې کړ مونږ یو کته حضرت سي بදුن من شکر وکړ چې خداي دې یو خیمه چلو نه آرام په مونږه وکړ د ساره ترمذیګر وزاره بزم لو چار ډیر وخت تر شپه زما کړهالم کړهالم نماز یې یې شنما تا وای بسم الله الرحمن الرحیم ته مو مو نما تو یو خبره کوم ما خان په لټه کې وبشتنه ما یو دوست را یو خبره کوم ورما خو غړي دي ما څنګه یو قیامت قائم شوه ده د پېښې ما د قواعد البال کې دم داسي نهه پاتما نما ته الله یې ولري دي نوزغل شوم نبي هغه یې ولري دي ولري دي عذاب نه نو اللہ او تخبر نی تاو سورت انحامل است دی او سورت انحام تیسو کولو لی او پدیع کدو ساتی نوزاغل جہنم نوارکم مزاو دا قانون دی چه دا سورت او سرے زدگی آرزین تیپریو دی نوزاغل عذاب نوارکم یعنی دی سورت کے دو شرک رد مکمل او پاگی دلائل دي ادو شرک قسمون دی شر فی العلم فی تصرو فی الدعا فی الابادت او شر که فریق عرص انشاءاللہ دا خیم نو صورت جامیت صورت دے اگر دا, دا دل یعود و پلیتای مجیتای تلی دی اگر دیاد مسئلہ دا قتال تیوا و موری منتظم آغام کو کنیش دے فدیک بلیو تنظیم دے چاگر تنظیم دا مجاید دا ٹریننگ دے چلا مسئلہ بینائی نپاو بس مصیبتو نوازی او اگر پدیک لکی کی سنگا اداوی په دې صورت کې د عذاب نزول دی چا سره د دې صورت په مقصد نه خلافو کی نو داغه انجام بسی نو صورت په خپل نه روان ده بل هغه ته چې تاسو ته ټول صورتونه یا ال کتاب او هغه د کې نشته بلکې د عام مضمون روان ده ځکه هغه زای تراجی کای چې شرک راځي او پاره باندې عبد الله پیش او مې اندز کې ان شاء الله زبن دا پیډه صورتونه الله مو صدر ګردې په حمد حمد سامان استاینه یو استاینه د بندګیرا د چرفلان کی ډېر زمان دي دا سانه کو خيال دې ون کافر شي چې تدا دا مانای چې ار رحمت د خدای پره را ده رحمته خدام نا الفلام د عادي اغه ستاینه چې د خدای تو مناسب ده چې الله تعالی مدد کوي ته نه بنو نقصان رسه او ستاده کی خیر او شر دي دا ستاینه ده فرایا لایق ده نو دی الله غواک چې پرکړی اسمان نور مکه مفت کې فاتحه کې رب العالمین ولې اغه عام ده اخر قسمات اور دغه جز ده فاتحه اصل ده اگر دوری دی تیرے او رانا تیرے یعنی شرک بیدعات او رانا ایمان اللہ کر دی سمہ دیتا استبعات وی تراخین دی چه دینا پس کافر و ان کافر نا نا بیالاو گورا آقا سان چی کافران دی ندرب سر نور برابر ای عدلہ یادلو اللہ سر برابر ہو تعدیل برابر دیتا ہوئی بیاو ګور کافر ضرب سره نور برابرای دیو جنه تعذیل برابرول فلان عادل دی ینه پ برابر دی معنی دا دا فلان عادل دی ینه پ برابر دی محدثین کی کله دی اور اوی ذکر کئ وكان عدول ده پ دین خبر دا دا او صحاب عدل دی دا دا معنی ځ هغه پدین خبره بره بغیر در موافيذ نه چې هغه دې صحابه او تعدیل قائم نه دي هغه پدین نو برابر ده ځکه دین تبا کئ او فرق دورو ده چې راوافيذ او کتاب کې درو شرجامات لګولي دي امو وجودي پینځش په تل جامات او صحابه ورغلي بعد خلک کوئی نتقل کړي هما کما زما کې شیخا منصفو ڈاگئی مولا نیولیو ما داغر سالہ پیشو مہدار دا کی دارا ویما نقل کھڑے ڈاگئی مولا وی شیرتو آو اور تا نقل صد پارا کھڑے تا چی دا الفاظ دیکلی دی شیر کر نا اشاعت لدی کھڑی دی کنہ داستا پنیز دی متبر دی تا صد پاریو غلشن ویسا جی کتاب لکی نو خود دیل دا مسئله دا پسند کنا اتا پی حکم کرده پیزه تو با حکم دمودودی آوارین وی دا اگه نقل کرده نقل صلح کرده یعنی دا صحابه بدی خرور خلق تا چه دا خلق کو پیجنی چه صحابه نا کارده او دا دا پسند وی پسند نقل کرده دا اگه اګه له وي هغه پيچ پړو هغه که وسره خدای ته وي انت طالق انت طلاق وي نو mula ورته سویتاس با سوې اماس پخین با سوې تا فیصله و چتا ساوو سال و مش کيو ورچی مجدي کيو نو بیا خبره ده بیا هته مسلمان سره بیا وبکارلای چن تار کوم سي نيشي هغه پيچ پړو دا جواب چاپ په جنازه کوکيم دا بانه نو چدیو مردود سری دا جواب تو دا نقل لکړي یو څو کتاب لکی نو خپل مدرع ثابتې په نقل سره او نقل لچار کئ نه کذابین نه خدای غینوم نقلی کتاب نوم نقلی وې طبقاته کبرا دي ګرګي ته پادر کوبرا وې دا واقعي دي کذابې دي مطلب دا عمل پیونی شي نمود سبا سرے نقل کی قرآن کی قرآن کی دی اوسړې ته قران نو نقل کئ چې قران کې خدایويته دي موسا صاحبره نو هغه دلیل فشکی قرآن کو د صاحب ویل دي نو خدای قرآن کې وی دی. خدای وای دا فرعون وی تشایر کې موجودین ده چې کوي وې کتاب وړو دي وې کتاب ولا وای دا د درو جن بیان دي د جنا د قوت بدینو دا کار دي یی نه صحابه د بدنام شي خو ماستر د پنجاب د بدنام نی هغه د پاکی یاد لوم خدا سره برابرول برابرول فسکی په صفات کوي سويته خداه پارسه پويږي ندم پارسه پويږي اسويته دغواله اسکینا په نقصان دي مزل اسکین دي د رب میاجلو او د عدالت سلسله عام راشي نه منا کړې ده رب نه ګرځي الله واته چې پیداې کړای کړو تا د روضه کټي بیا مقر کړې ده نه ټا استاد مړ ايو نه تا مو کورو ده الله زکا چاغد پيشه مراد ته قیامت <متحدث> بیا لا وګراته شو شکوي د خدا په بلنه کې دا ډور دلال د خداشته الله غواته چې اسمان کې علم دا غده اتصرف ابو موږ کې پوږي الله استاذ پارس کزر کې ساته ای ته پوغلی وایي کدا د نامونو کوی دا درې ذکر کړه چکه لا دلال ذکر شو نو اوس زاجر ورکی چې دلائل راغلي دي او سرد دلائل وبيمانه ما خړی ان دراغله دیتا څو دلایل د دلائل درابنا مګر دي دا ویناوختون کی قانون دي دی. کله چې د دې د بیانو کې نو دې پوزې څتورته د ډېر دلیل پېښ کې چې صاحب په قران کې او وسطن عادل وَكَذَلِكَ جَعَنْنَاكُمْ اُمَّتَهُمْ وَسْتًا من صحابه و تاثر عادلی نو گردو لیدی او اللہ وی الزام نه پادشای افا اللہ وانهو نده بوی یرک کری خوی دی کانا قرآن وی کری دی خو داغی دا کول دا, دا جرم نو داغی پاک کی قرآن وقدسی وی چه داغی دا کول دا نده دا کارونو دا داغی پاک کی جرم نو. تکور تدین جرم دی نه او که بول جرم دی دا غی خدای معاف کری په سبب که صحبت دا پیغمبر دا نه چنی وکړي خدا کول دا غی دا جرم نه په سبب د حضور باد لعل الله تعالی على بدن حضرت عمر دی یقینا خدای د بدرانو او د عمل پوهه اور ته چې څوک نه غو کوي ما معاف کړئ ان ده سدلیل دلیل دلائی رضا ربنا مگردی داغینا اوڑی دن کی دروغی پا حق پا ظاہر حق مقابل لباطل حق ظاهر حق ثابت دروغی په ثابت پا حق ارگلہ ته گا دیتا حق نظر دے چرابشی ته خبر داغا چاگے پولے ٹوکی کولے تاسو ٹوکی کولے قرآن پولے مسئلے پولے علم یارو استقفیب د دنیا